Нарешті граф виніс вирок. «Ти далеко не телепень, о ні!» Одна з найважливіших якостей справжнього мислителя, причому притаманна далеко не кожному смертному, це вміння задавати потрібні запитання у потрібний час. Зверни увагу, не просто будь-які запитання, а саме потрібні. І не просто будь-коли, а у доречний саме для них час». Великий магістр витримав таку довгу паузу, що Пауль від напороги майже припинив дихати. Тоді проговорив скоромовкою. Отже, юначе, якщо ти тільки не втратиш хисту до оволодіння таємним знанням, то маєш змогу злетіти високо, дуже високо. Далі принц загадково всміхнувся, кивнув юнакові, повернувся на своє місце і вже рівним спокійним голосом продовжив. Ось що відповім тобі. Учень на те й перебуває в учнівстві, щоб наполегливою, щоденною, щомиттєвою працею над собою розвинути розумові здібності до того стану, коли зможе осягнути навіть велику істину, а не лише окремі її часточки. Для будь-якого вчителя найважливішим, найрадіснішим моментом у житті стає мить, коли в його опіці учні – ба навіть котрись один із них стає здатним осягнути і засвоїти велику істину. Бо означає це, юний мій друже, що вчитель відбувся саме як учитель істини, а отже, коли настане його час відійти у вічність, справа його не загине. Пауль відзначив подумки, що великий магістр – Уперше звернувся до нього зі словами «Юний мій друже» замість давно звичного «хробачок». Це здалось юнакові добрим знаком, тож він наважився на ще одне запитання. «Ваша милосте, що, юний мій друже?» – зрадівши ще більше, Пауль мовив. «А ваша милість, теж колись потішили отак свого вчителя? Коли, ну...» коли одного разу виявили здатність осягнути велику істину. Попри сподівання на скору відповідь, граф довго мовчав, нарешті мовив. Ти не повіриш, юний мій друже, але мушу тебе розчарувати. Хоча колишній вчитель дуже пишався мною, проте на це я так і не спромігся. Як це? – сторопів Пауль. Що ж? Так теж буває, причому значно частіше, ніж, здається, на перший погляд, знизав плечима принц. Діставшись з серцевини смолистого поліна, полум'я в каміні на мить спалахнуло дуже яскраво, осяявши гладкобіле, немов маска обличчя графа. Цієї миті Паулю чомусь здалося, що високоповажний співбесідник зовсім не слухає його, а перебуває десь дуже далеко-далеко може, навіть в інших місцях і часах. Тим не менш, юнак наважився продовжити. То ваш вчитель, він що, не був великим вчителем, але одразу поспішив пом'якшити можливу образу. Тобто я хотів сказати, що коли він не зумів виховати... «Оближ, юний мій друже, не виправдовуйся», – зупинив Пауля принц – я розумію, що лихих намірів у твоєму серці та словах немає. Ти не хотів образити ні мене, ані світлу пам'ять мого вчителя. Саме так, ваша милость? Але ж... Ні, ні. Мій вчитель таки був по-справжньому великим, хоч би з однієї причини. Він ніколи серйозно не розраховував, що я піду проторованим ним шляхом, підхопивши всі запропоновані його школою знання». Він від початку знав, що рано чи пізно мій шлях розійдеться з його шляхом. І тим не менш, Пауль розгублено замовк, бо все це просто не вкладалося в голові. Чи можливо таке, щоб ніхто інший, як сам великий магістр, чогось там не знав або не зміг здолати якусь науку? Тебе дивує, юний мій друже, чому попри це розуміння мій вчитель усе-таки взявся навчати мене? «Так, ваша милости, Граф примружив очі, сухо всміхнувся і мовив загадково. «Справді! Був час, коли я теж не розумів поведінки свого вчителя. Але великий магістр знову посміхнувся. Але, юний мій друже...» Найбільшим виявом земної величі, найтитанічнішим подвигом людського духу, стає момент, коли людина розуміє, що мусить поступитися своїми мізерними інтересами Божій волі. Ваша милосте, так, мій вчитель знав, що я неодмінно піду іншим шляхом, але на те була воля не його, а Всевишнього. Тому, юний мій друже. Істинна велич мого наставника полягає в тому, що він виконав не свою людську забаганку, але волю Божу, а на таку самопожертву, погодься, піде далеко, далеко не кожен. Поза часом і простором Навколишній спокій буквально гіпнотизував, підхоплював людську душу на невидимій духмяній хвилі й зовсім непомітно заколисовував. І скільки Степан не прогулювався долиною тисячі зірок, все одно не міг опиратися її гіпнотичному впливу. Тож, незважаючи навіть на безпосередню присутність самого Ісуса, він рано чи пізно втрачав орієнтацію, і тоді неслухняні ноги несли його просвітлене тіло разом з душею у невідомому лише їм, тобто неслухняним ногам, напрямі. Втім, Христос ані трохи не ображався на нього за це. Щоразу, виявляючи більш ніж янгольське терпіння, Син Божий припиняв говорити і спокійно чекав, коли ж Степан оговтається, озирнеться навкруги і почне шукати свого Господа. Максимум, на що був здатен Ісус – це випустити просто з під степанових ніг з грейку тріскотливих зелених коників, або ж послати до нього біленьке ягнятко, котре тоненьким беканням повертало мрійника до тями.